«Ціна?» – поставив Риворчук величезний знак запиту, торкнувшись цього делікатного питання. «Ціна? Та як? Як і в людей? Звичайно, зійдемось по-людськи. Я знаю вас, а ви мене. Здається, вам не первина в таких речах. Ох, не первина, не первина. Боками купня вилазить». Цілий вік тільки ти робиш, що купуєш, і нічого з того не дивиться. Я то знаєте, бачите, я просто міняю, чи Лебонь хочу змінити. Тут десятина, а там дві. Але ті дві, знаю, не вистануть на цю одну. Ото лише, що при домі. Надія ще, що при добрій волі дається таки з нею щось зробити, до чого дійти. Он наш Мирон, мав таку саму мочер, а тепер підіть. Поле як щастя. П'ятсот сімдесят рублів коштуватимуть ті десятини. Рошенята, правда, грубі. А поле обияке. До врожаю найменше років п'ять прийдеться чекати. Думаю, що моя оця десятина не буде видаватись дорогою, коли вона й погноєна і як слід вироблена. Сій лишень пшеничку і радій, як ростиме, та засіки на зерно готуй. Ось вона якраз перезябльована. Навесні проволочити бороною, пересипати і сіяти ячмінь. На зарік можна лишити парениною, а там знов пшениця. Та це до того при вашому. Вам просто таки не випадало б упустити її, а з вами мені краще, ніж з іншими, діло мати. З порядним господарем і порядний гішефт. Це вже відомо. Це ж все одно, що капітал, та ще й прикупі. Мене питав уже і Харитон, питав і Михалко, а я кажу, ні, поперіть, мушу з Матвієм поговорити. Мушу його запитати, як і що він. Не візьме, то вже якось то буде. Ну, отже, як ви думаєте? Матвій глибокодумно мовчить, сидить на лаві. Одна рука за пазухою, друга на столі. Очі впер у долівку, в одну якусь точку і знатугою мовчить. М'язи, обличчя, особливо уст, час від часу корчаться в якусь болючу гримасу. Чоло зрізане глибокими двома на всю ширину зморшками і двома меншими над бровами. Вигляд впертий, але нерішучий. Ригорчук кладе у рот шматок хліба з салом і лишень зрідка поглядає на Матвія. Він проявляє якийсь скритий, глибокий острах, Бо хоч за десятину питали і Харитон, і Михалко, але такого покупця, як Матвій, він не знайде. Він навіть готовий деякі незначні уступки поробити. «Не знаю», – виговорив подовший на думі, глибоко й хрипливо зітхнувши Матвій. «Тяжко мені», – і покрутив головою. «Боюся, що от-от продаж застав'я проголосять. Там за ті гроші вдвоє можна б купити». А що робитиму, як з вами зв'яжуся? Ні. Такі правду сказати мені дуже тяжко, а все-таки, як ваша ціна? Шкури не здеру. Християнин же я. Думаю, що вам не першина чути, які ціни на такі куски. Он красовський. Купив при своєму, заплатив п'ять сотень двадцять. У лебедях наш олійник заплатив п'ятсот. Гадаю, що і для вас не буде кривдою, коли скажу «п'ять катеринок». Ну, воно то багато, здається, але як розважити? Що, подумати тільки, яка земля? Підсоння, новина, вигноєна, вироблена, без пнів. Ну, Матвіїві це несподіванкою не могло бути. Він, знаючи в цьому толк, розумів, що дешевше такої землі йому ніхто не продасть. Він підлив чарку, підсунув її гостеві і, подумавши, сказав. «Удумаю, випийте но, ще одну. Але все-таки мені трудно, дуже трудно. Де його чоловік сьогодні таку суму візьме? Подумайте тільки, що п'ять літ тому все моє господарство, що маю сьогодні, стільки коштувало. Зрештою, ви знаєте, з ким маєте діло». «Справу я знаю, знаю, що зайвого ви не сказали, а як за продажною та купчою? Чи не взяли б ви те все на себе?» Григорчук почухав потилицю. «От коли б ви, дядько Матвію, бачили, за що я втилющив п'ятсот і сімдесят? Насміялися б їй, бо як будете в лебедях, навмисне вам покажу. Дві десятини, кажете» але Христом Богом клянусь, що вони не варті цієї одної. От не гріх, що божусь, я вас люблю і поважаю ми от сусідами, а один одному кривди на гріш не вчинили. А це все каже за людиною. Так і буде. За продажну і купчу беру на себе. Ну, що?